Ordította Toldi, amikor érezte, hogy cipője talpa csúszni kezd a kőpadon. Menekülj! Erzsébet eltátotta az háját. Szeretett volna valami köszönet félét rebegni, de képtelen volt megszólalni. Menj, asszonyom! szürte Bónis mester a fogai között. Nem bírjuk sokáig! Az anyakirányi megértette, hogy nincs mire várnia. Sarkon fordult,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 Bónis mester pedig felemelte rövidnyelű bárgyát, hogy újra és újra lesújtson vele. Tompán koppantak a kézerdőről aláhulló ujak, aztán az ajtó kicsapódott, és a férfi vicsorogva hátrált néhány gyors lépést. Gyertek csak! bömbölte, miközben farkas szemet nézett a halállal. Megmutatom! Hol lakik a magyarok istene? Két marokra fogta a szekercéjét, és üvöltve aprította a rázúduló feltámadottakat. Utolsó csepp erejéig harcolt. Toldi félve rontott be a kétszintes nagyterembe, ám az üresen kongott az éjszakai órán.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 Nem sokára lelassulnak, hangzott a válasz, de addig tízszer is utolérnek minket. Hangos döndülés és a keserves hörgések jelezték, hogy a holtak belülről nekifeszültek a kapunak. Toldi összeszorította az álkapcsát és elhatározta, addig fogja visszatartani őket, amíg csak lehetséges, és kicsit még azon túl is.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 Ó, buda halottait. Aztán végül támolyogva elhátrált a kaputól, amelynek akkor már jóval lassabban tárult ki két nehéz szárnya, és enyhe állásban várta, hogy a túlról érkező ellenség rároncson. Úgy markolta a buzogányát, hogy kifehérettek a bütykei, és közben eszébe jutott,